Saudara Ustaz Mahadi Sharudin, ikhwan civilah para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Menyambung kuliah tafsir kita dalam solat fajr ini, Musa ayat ke 12, 13. Ikutnya, manallah Subhanahu Wa Taala. "A'uz bilahi mina Shaytanir ya Musa. Inni ana rubbuk. Inni ana rubbuk. Fakhla ana aleik. Inna kabil walikul mukaddasitu." Maka ketika dia mendatangi wadi tersebut Mendatangi tempat tersebut Dia dipanggil Wahai Musa Sungguhnya aku adalah Tuhanmu Maka tanggal kalah kedua alas kakimu Sungguhnya engkau berada di lembah yang suci Iaitu lembah Tua Tua ni tuan-tuan ni merah nanti dan dikasihkan sekian Tua Tua Wau Ya Ataupun Alif Maksurah Dia orang lain panggil Ya Tapi bersara panggil Alif Maksurah Alif yang pendek Yang Tua ni dia ambil ya, Akar kata antara lain Merujuk pada melipat ini seperti disebut oleh Al-Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufadat Al-Fawzi quran Bagi kita yang nak mengajar mutafsir ini Tuan-tuan yang boleh ke Allah sekalian Kena memiliki kitab mufadat oleh Imam Raghib Al-Asfahani Dan kalau kita lihat pun dengan kamus-kamus Antara kamus yang saya cadangkan kepada tuan-tuan Kerap, kamus Al-Farid Begitu juga kamus Al-Aziz Jadi Tua ni diambil akar kata Yang lain berarti melipat jadi di sini ada yang memahami Penamaan Apa kita nak panggil ni pen Penjenamaan Lembah suci ini dengan nama tua Dalam berkata tempat Lembah tempat yang Musa Mendengar dengan Allah Subhanahu Wa Taala Ia merupakan satu lembah Yang memiliki kesucian Berganda Kerana satu yang dilipat Satu yang dijadikan dua Ataupun berganda Kan tuan-tuan Bukankah Kain yang terbentang Merupakan satu lembaran Dan bila anda melipatnya, maka anda telah menjadikannya dua lembaran Ada juga yang memahami sebagai satu gambaran tentang perjalanan Musa Seakan-akan penggalan, penggal ayat ini tuan-tuan Menyatakan, sungguhnya engkau berada di lembah suci yang telah engkau lalui dalam perjalananmu Ada pula yang memahami, penggal ayat ini sebagai perintah untuk melipat dalam erti kata dalam tiga tu tentuan yang dimiliki Allah sekalian Allah SWT. nak kita memahami bahawa tempat itu perlu dilalui, mendaki ke tempat yang lebih tinggi dalam lembah ini supaya mendengar lebih banyak firman-firman Allah Subhanahu Wataala. Ini perkataan tua. musim Musliman para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian kata orang tua ini telah pun kita lihat dalam ayat-ayat lain. Sebagai contohnya surat Al-Qur'an yang lalu yauma natwi as-samaa'a qatayis fi lil kutub kalau orang Arab disebut tawaitu as-sala gitu juga kalau disebutkan bahwa itu min umri makna amdaytu min al-umur kalau kita kata tawaitu makna tawani makna, makna saya telah pun melepasi melalui melangkawi Nanti ada peluang kita dengar surah zumar Allah gunakan was sama langit ni semua dilipat dengan tangan kanan Allah SWT taala tuan-tuan dan Allah sekalian jadi dalam penggunaan innaka bil wadi al muqaddas ini masukkan di sini kata al Imam Al Mawardi ada merujuk kepada banyak makna begitu juga Imam Ibnu Jawzi atau Syekh Zainuddin Al Masih tuani ada bagai-bagai pandangan Pandangan pertama mengatakan Dia mengumpulkan tempat mubarak Tempat yang diberkati Ini adalah pandangan Ibnu Abbas Mujahid dan muridnya Ada mengatakan bahawa maksud Tu'ah yang dimaksudkan Iaitu Al-Mutahar Al-Mutahar Tuan-tuan dan rafat ini dikasihkan Takwil kepada perataan tu'ah ni pula Kata Imam Ibn Wardi Siapa Imam mawardi ni tuan-tuan Narik untuk kita kaji Pertamanya dalam perkembangan politik pada hari ini kan kerana Imam Al-Mawardi ni terbilang Antara tokoh bukan saja tafsir Bukan saja hadis, Malahan juga seorang ahli sosiologi Yang menulis dalam banyak tulisan Tuan-tuan tentulah mengetahui Bahawa Al-Imam Al-Mawardi ni Abdul Hassan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi ni Al-Basri Al-Shaafi'i Al-Mawardi Apa Al Al-Mawardi? Al Tahu makna Al-Mawardi apa dia? Al-Mawardi nisbah kepada Bayu Al-Mawar Al-Mawarat Al Ini maknanya Ma'ul Ward. Karena bapak dia terlibat menjual ai mawar. Pada zaman tersebut, maka kekallah namanya Al-Mawardi, tuan, tuan yang berhenti nanti dia kasi kuliah sekalian. Antara kitab beliau dan bidang sosiologi politik yang semua orang tahu Al-Ahkam al sultaniyah yang agak antara aqdam matbu' fi hadzal bab. Antara orang yang awal menyentuh bab politik, bab kepimpinan, bab kepemimpinan, bab apa leadership. Bab Sosiologi ani buku Al-Hakam Sultaniyah Di samping buku Al-Hakam bin Khaldun Datang selepas itu Begitu tuan-tuan Dia pun juga menulis dalam buku Nasihatul Muluk Nasihat kepada para pemimpin politik Ada lagi buku beliau Tujuk Al-Amsyab al-Hikam Kita ni kalau jadi orang yang diamanahkan Dalam satu, satu jawatan Dekat dengan pemimpin Nasihatlah mereka dengan cara yang terbaik tuan-tuan Kan -tuan. itulah peluang untuk kita mendapat pahala Jadilah seperti Raja bin Haywah Rajab bin Haibwan yang saya buat tuan-tuan Ialah yang punya peranan besar untuk Menasihatkan Sulaiman bin Abdul Malik Sebelum matinya agar memilih Umar bin Abdul Aziz Untuk menjadi khalifah yang telah mencorakkan Politik Islam landscape negara umat Islam pada waktu itu Kepada keadilan Rahmat mencurah-curah turun tuan-tuan Dan keberkatan datang kepada mereka Tuan-tuan rahmati dan dikasihau sekalian Ini ulama' ni kita kenal mereka dalam manhaj mufassirin kita belajar tentang mereka ni tuan-tuan, ulama muhaddisin mubarat, tarjamatu ruah as-sanad. Jadi cerita kan ni adalah golongan dia bukannya maksum tapi mereka telah pun menyumbang, menjadi mata rantai penyampaian ilmu itu kepada kita masya-Allah. Hebatnya jasa mereka kan tuan-tuan, dirahmati -tuan dan dikasih Allah sekalian. Beliau ni ulama al-Sabi yang terkemuka dan kalau tuan-tuan nak tahu antara anak murid yang terkemuka iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Khatib al-Baghdadi ni seorang muhadis yang terkemuka yang antara orang yang paling mahir dalam hadis salah seorang daripada ulama yang terkemuka dalam bidang ini Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian ini al-Imam al-Mawri metodologinya dalam pembawakan ilmu tafsir dia akan kemukakan bagi bagai pandangan antara pandangan menuju kepada tuah ni takwilnya kepada beliau dinamakan Sumya tuah kerana Allah Taala nadahum marrataini kerana Allah telah memanggil sebanyak dua kali jadi kalau sebut tua, tuah ni sudut rasa macam apa yang dipanggil kalau kita pergi ke gua kita menjerit dipanggil ada apa dipanggil itu gemah ha, tuah tuan-tuan rahmati dan dikasihah sekalian jadi bila dipanggil dua kali tua merujuk kepada tempat yang mempunyai gemah seperti itu kata beliau yang pertama yang kedua tuan-tuan rahmatin dan dikasihah sekalian semia bila dikali anul wari udis ini kerana tempat ini telah pun dipuji oleh Allah Taala dengan kesucian sebanyak dua kali ini pandangan al-hasan. Apabila ketiga mengatakan tua ni perkataan ta'in ta'. Jadi ta' ta' alif hamzah maknanya seorang yang pijak tempat tersebut atau musah kan pijak tempat tersebut. perkataan ta'ati. Ada juga yang mengatakan bahawa mutua ni menunjuk kepada nama wadi tersebut. Nama wadi tersebut ni merupakan pandangan Ibbin Zaid. Tuan Rahmat ini dikasihi wassalian. Jadi bila Allah Subhanahu taala gambarkan di sini, bukalah kasutmu. Jadi kesucian yang terdapat di lembah suci ini mengundang perintah untuk menanggalkan kedua sepatu, dua kasut. Ada bagi pandangan para ulama yang menjelaskan kenapa kaki tersebut Naik Musta' kena tanggalkan kasut, bagi dia dalam makan syiar ni kita belajar, kalau supaya dengan kasut yang suci pun tak ada masalah, kasut ini dia bergeser dengan bumi kekotoran daripadanya hilang, boleh supaya dengan kasut ada dalam pandangan tersebut imam syiar ni. Tapi kenapa Allah subhanahu taala susu tanggalkan kasut ni soalan ni. Disebut oleh al Imam al Shamar Kandi dan Taslim yang dipanggil sebagai bahagian ul ulum. Ka'ab al-Ahbar Ka'ab al-Ahbar ni bukannya seorang sahab, sahabi Tapi dia seorang tabi'i Karena dia hidup pada zaman Sainal Aslan Ashan Radiyallahu Anhu Ada sengayat mengatakan dia masuk Islam pada zaman Sainal Abu Bakar Radiyallahu An Ada sengayat pandangan mengatakan dia masuk Islam pada zaman Sainal Omar Khattab Radiyallahu An Tiga pandangan Ka'ab al-Ahbar ni seorang Yahudi yang masuk Islam Jadi, juga yang telah kita bincangkan sebelum ni Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi juga seorang Yahudi yang masih Islam Mereka ni merupakan orang yang alim Alim min ulama'il Yahud Sebelum masih Islam lagi Mereka merupakan orang terpelajar di kalangan Orang-orang Yahudi Kita tentang Kaabul al-Ahbar ni Tentuan-tentuan kita belajar yang bertahsirkan Kita berkenalan dengan Pembawa-pembawa riwayat ini Siapa Kaabul al-Ahbar ni Kaabul al-Ahbar nama sebenarnya Itu Abu Ishaq Ka'ab bin Matiq Al-Himiyari Beliau ni dikenali dengan nama Kaabul al-Ahbar Ataupun Kaabul al-Habar kerana ilmunya yang tinggi Dia ni ada setengah pandangan Mengatakan seperti dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah Beliau ni asalnya daripada Yahudi, Yaman Yaman memiliki penduduk Yahudi zaman dahulu Contohnya boleh kat Allah sekalian Dia hidup pada zaman Sebelum Islam Iaitu zaman Jahiliyah tapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya masuk Islam pada zaman Abu Bakar. Setengahnya mengatakan pada zaman Umar. Setengahnya mengatakan dia masuk Islam pada zaman Nabi tapi tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam Abu Muslim al-Qawlani, dia ni macam Waiz al-Qarni, dia juga seperti beberapa orang Syurai al-Qadhi yang tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi sallam kerana jauhnya jarak Yaman ke Madinah betul ini boleh kawan. Ibn Hajar mentarjihkan pandangan mengatakan bahawa Ka'abul Ahbar ni masuk Islam pada zaman Umar selepas beberapa bulan setelah Umar memenjawat jawatan khalifah. Lalu dia pun pindah ke Madinah, dia telah terlibat dalam peperangan-peperangan pada zaman Saidina Umar kata radhiyallahu anhu untuk uh, menyertai tentera-tentera mujahidin muslimin. Kemudian bila zaman kerajaan Uthman bin Affan radhiyallahu Dia telah pindah ke Syam sampai dia mati di Hims. Hims. Di di Syam. Pada tahun 32 Hijrah Tuan-tuan, saya hanya bawa kisah Ka'abul Ahbar ni kerana ada di kalangan Para pemikir Islam Yang mentohmakan kesahan Riwayat daripada ni. Antaranya yang tak bersuju Dengan riwayat Ka'abul Ahbar adalah Ahmad Amin, seorang ulama dari Al-Azhar, begitu juga Syekh Muhammad Syekh Rashid Reda pun tidak bersetuju dengan pandangan Kaabul Khabar membawa pandangan Kaabul Khabar ni kerana adalah buah pujang yang dikemukakan tentuan tuan yang dimuliakan Allah sekalian Kaabul Khabar ni adalah riwayat yang mengatakan bahawa sebelum Saidina Umar ra dihata anhu meninggal dunia beberapa wafat ditikam ketika mengimamkan solat subuh beberapa hari sebelum itu Kaabul Khabar telah melaporkan kepada Saidina Umar ra dihata radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya bahawa tuan khalifah memang ini akan mati beberapa hari lagi Terkejutlah Sayyidina Umar mendengar perkara tersebut Tuan-tuan Sayyidina so, Umar katakan Bagaimana kau tahu Jawapannya kerana Ia termaktub dalam kitab Allah SWT Ia Taurat Sayyidina Umar katakan Adakah nama aku disebut dalam kitab Taurat Jawapan Kak Bulahab tidak Tetapi Deskripsi description, Sifat-sifat Mereka yang Menggantikan Nabi Muhammad SAW Khulafat baginda Sallam, Semuanya Ada Disebut dalam kitab Taurat Yang aku baca Kata Kak Bulahab Sayyidina Umar adalah mendengar beberapa pandangan daripada Ka'bul Ahbar contohnya pada permukaan Kota Baitul Maqdis saya pernah bertanya kepada Ka'bul Ahbar di manakah batu yang dahulunya as-sakhrah yang menjadi tempat hala tuju Nabi Musa salat pada zamannya batu yang telah mancutkan panfajarat min husnata ashrata ayna nasratul baqarah inte telah mancutkan dua mata air 12 mata air untuk Bani Israel yang 12 kabilah itu lalu Ka'ulah menunjukkannya Tempat tersebut Malangnya telah pun dipenuhi dengan najis, kerana orang-orang Kristian yang berkuasa di Pelopin, Baytunadis melumurkannya dengan najis. Kalau ada seorang perempuan yang hamil pun akan mengambil kekotoran hamilnya itu dilumurkannya kepada batu yang menjadi kiblat Nabi Musa dan juga orang Yahudi seluruh itu ni yang dirahati dan dikasihkan sekalian Sina Umar telah bersihkan dan mengejutkan semua isam yang lain, mereka pun sama-sama bersihkan dengan menggunakan serban masing-masing batu tersebut, akhirnya Abu al telah menyuruh Sina Umar untuk menghadap tempat itu menjadikannya di pertengahan dan menjadikan Baitullahil Haram, Ka'bah di hadapannya, maknanya menjadikan Sakhrah itu di tengah-tengah maknanya Sina Umar akan supaya menghadap pada kedudunya sekaligus, macam Nabi telah menjadikan Kaabah itu di tengah-tengah untuk menggalakkan itu lagi pada awal pensyariatan Semayang Tuan-tuan hadirin kasih sekalian, tetapi sebenarnya tidak ikut arahan Kaabul Ahbar. Sebenarnya membelakangkan batu sakrah itu dan terus mencari raki'ah mengimamkan salat, memimpin jemaah orang Islam salat. Tuan-tuan, siapakah Kaabul Ahbar ni? Mengapa ada tuduhan terhadap beliau? Apakah benar dakwaan yang dikenakan kepada beliau? Kalau tuan-tuan nak tahu perkembangannya lanjut, InsyaAllah kita akan bincang dalam kuliah kanak-kanak. Perlu kita faham mengapa ibnu Hajar, Ibn Hajar menetakkannya sebagai seorang daripada al mawsuqin as siqah Al-Adil, Orang yang Adil, Al-Siqah Sedangkan ada beberapa ulama Islam tak bersuju Kaitannya kerana Islam ya? Nanti kita akan tinjau dan kuliah akan datang Alam, Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi alamin Wa barakallahu fikum Wa warahmatullahi wabarakatuh